Jason! Jason! Jason! You were almost a jiggle sandwich. <laughs> right. my day. This place Oi, det var explosiv. I mean, Hey San. Eh, uh, välkommen till avsnitt 15 av Supertech. Jag heter fortsatt Wii. Og ved siden av meg sitter ikke Joachim, men der sitter Magnus Indridasson. Hallo. Uttet deg det riktig? Yes. Han har jo blitt kjent som Magnus, Butikk Magnus, Rema Magnus, uh, kjær, Mag Daddy. Uh, kjær på han har mange navn. <laughs> Mag Dog. Uh, ja, kan hva annet kjenner de? Altså, hva annet uh, er noen kan? som kaller meg for Magdutten. Magdutten. <laughs> Så det, den er jo veldig fin. Uh, han jobber på Rema og er veldig kjent for å jobbe på Rema. For, hvor er det henne? Det er Rema Varetun i Sandnes. Uh, der jeg har min egen videoblogg på en måte. Eller, eller, ja, det er bare en kamerat som kommer inn og filmer og snakker med meg egentlig. Mm. Så, uh, ja. Men det var litt lid av det i det siste, sier du. Ja... Han är hennes upptatt med mange andre ting så jeg vet jag få på altså, ett det er ju inte bara video alltså med vi poster från somel bilder och från butiken och sånting för hur Ena jobbar är väldigt flinkt att laga plakater ja så för exempel på Remas spiser vi kiwi till frukost till exempel det är ju lite annorlunda sånn kreativt och det bra eh uh, jag gick på skolan med reg på bay det är korrekt det där jag blev känd på reg ehm um, men du er, du er jo veldig kjent i Sandnes. Altså folk ser deg i bussen og tenker, det er han som jobber på Rema. Faktisk, når bussen inn til Stavanger i dag, så var det to stikker som snakket til meg, Som uh, kjenner meg fra butikken da. Du, du vet ikke hvem de er? Mellom. Jo, jeg har jo sittet i, på Rema-varetunnel ja. så... Men det er, de er ikke kompiser Men de, <laughs> nei, nei, nei. de begynte hun, å snakke med deg Ja, ja, hun ja. egnet Var jo med Fjortis, hun var jo med mange andre Var hun liksom Hei, butikkene <laughs> Jeg kjenner han <laughs> Og så spør han Ja, kjenner hun virkelig deg Jeg bare Ja, vi handler på Rema da Så på en På en <laughs> Så det er flere som kjenner dig deg du kjenner til de? Liksom. Ja. Du, eller er så er det lokal kjendis, man. Ja, nei, det er bare koselig, altså. Hvis dere ja. ser meg over gader, så bare kom opp og snakker meg. Mm -hmm. Bare kos. Uh, og så sitter du her med en t-kjorte fra 1990-tallet. <laughs> en ganske ødelegd t-kjorte. <laughs> som alle hålene, og så en vekk skoet. Ta opp den på telefonen, så holder vi på... Den går opp i seg, mann. Ja, <laughs> uh, men på den står det Spill med Sega. Det er mega. Og så har du Sonic som peker med den fingeren. fingeren. Ja, Sonic med fingeren. Det er veldig 90-tall, altså. Ja, jeg vant den på OC-land hobbyet <laughs> på 90-tall en gang. <laughs> men det er i legetvis, men det er ikke ny sannhet. Ja, Og... ja den eksisterer enda. Uh, før var det leketøy og spil og sånn hobby. Nå, mm. nå er det kun uh, hobby, bittelitt spil, men mm. liksom de klarer ikke å konkurrere på pris på spil lenger. Nei, nei, nå det jo uh, de store kjedene som uh, mm. ruller. Um, som regjerer. Jeg mener, som regjerer. Vi, vi skal jo ikke snakke norsk som vi kan her. Ja. Um, så du må huske den regelen, Magnus, ja, okay. i studio. Uh, men fortell mer om denne konkurransen. Uh, det var... Det var, de hadde sånn radiostyrt bil, To sånn Hadde laget en radiostyrt bilbane ut for butikken I ja. Lengad da Og så var det meg en kamerat Som vekk der, og så stilte han Og så kjørte han mot hverandre da Ja Og han som vant, fikk en t-skjorte. Mens han som tapte, han fikk eh, tegnestifter. <laughs> Stakkars! <laughs> sånn en nedverkende trøstebremie, liksom. Men begge fikk noe, ja. Ja, begge fikk noe. Liksom, begge to var vinner, da. Ja. Selv om jeg var den største vinneren av oss to. Okay. Uh, men da må du ha ut mange tegnestifter og mange t-skjorter i da, den dagen. Ja, det, det tror jeg. Um... De gikk kanskje til de riktum kanske. Eh, ja, ja. uh, men det var ju kul att at, uh, det var ju en TV-spelrelaterad konkurrens i Nej, det var inte det. Bara för butiken då. Ja. Bara för gaukerna. Mm. Ja. Uh, har ju tidigare snackat om en nationell Sonic-konkurrens. Okej. Okay. Eh, uh, vad tror du var med på det eller om du såg det i butiken at uh, det var en nationell Sonic-konkurrens där det hjälpte få mest möjliga poäng i löp av 3 minuter. Åh, uh, okay. Og den var med meg, men vi kom ikke videre. Men du husker ikke den? Nei. Det er ikke greit. Det var lenge siden. <laughs> men <jeg> bitt då. <laughs> nei. Nei, men uh, nei, det, var, det, det er jo ofte at uh, på at at spill at det finnes en nasjonal konkurranse i i den Sperl. Mm. Uh, du har jo sånn med FIFA da Ja, ja, det, det er, det er mer, noe mer sånn konkurranse FIFA og Call mm. of Duty og sånn mm. Men dette var, kan man si, spilbutikker oh, Ah, ok Sånn, sånn OC-Land og ja. BR-leker og, og da var Sega og Nintendo mer på offensiven For å bli mer kjent Og, og da, da For eksempel hadde de disse spill mm. Med Sega T-skjorter og dette er jo det den eneste spill til skjorte jeg har da, så jeg tänkte jeg skulle ta den med meg i hvert fall. Ja, men det er veldig bra at du kommer her og representerer det. Mm. Jeg uh, kan jo spørre deg litt om, om du er en Sega eller en nintendo man eller ingen av delene. Uh, den eldste spillmaskinen jeg har, eller den første spillmaskinen jeg kvekk, var en uh, Nintendo Entertainment uh, System. Mm -hmm. Den har jeg enda. Den fant jeg i kjelleren for noen siden. I, den er nå i SK. med SK? Altså han er åpen da selvfølgelig, mm. men han er nå i SK og, og med kontroller og sånne ting. Og eh, du, spurte, du, du delte jo det på uh, SuperTech ja. på Facebook at ja. det skal komme en ny versjon. Vi skal snakke om det i blant annet i nyheter. Så. Så, jeg, jeg vil nå si at jeg er en, en Nintendo... Uh, 4 uh, da så Selv om jeg... du sitter med Sega-tilskjort <laughs> <laughs> Jeg har aldri eit noen Sega-spill-konsol mm. uh, Så, så da, du vokste opp med en Nintendo 8-bit? Ja Vel, Velbrukt Alltså ja ja. Eh fick ändå Det var det var ändå uppenbart var köpt brukt faktiskt. Oh ja, ja mer att du du bruktar mycket men så du... Ja men gud, då behövde en del med hade inte så många spel. Det fyllde med en pistol. Zappern så det var uh, Super Mario, så fald det fyllde med, så var det sån Duck Hunting-spel och så hade med et fotbollspel, hur ska jag säga? Säkert tidigt i V cirka nå i FIFA 90-tal eller något annat för FIFA. Det var de tre spillene. <laughs> dere de, de, de, de kjøpte aldri noen flere spill? Nei, ikke så jeg husker. Jeg lå på kanskje broderen kjøpte noe, men jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker. Men det er jo litt spesielt, vil jeg si. Eller, altså, var dere ikke mer interessert enn at det holdt med disse tre? Det var vel mer det at det, på det stadiet at det, den noen, et, noen, et par, kanskje i et år eller noe sånt jeg hadde fått den, så var jo den gammal och okay. utdaterad vadå? Altså. Ja, eller Det var det var ju så spännande. Var det länge sen? Var det då Super Nintendo och Sega Mega Drive combo banan? Det kan gott där. Jag har ju spelat eh, både Super Nintendo och Nintendo 64 och allt det där, men jag har aldrig ägt den själv då. Okay. mest oss vänner och ja. ja. Og så var det jag huskar jag nere på Oceana, Jäktögården och prova disse verste konsoler, og jeg husker jeg spilte Sega Dreamcast. Ja! <laughs> og det er, det er jo litt, uh, litt trister med Dreamcast uh, hvor langt forut sin tida folk var klar klare for. for du, du, du, du, du vet tydeligvis mer om denne maskin enn gjennomsnittet. Altså, folk flest vet kanskje ikke den eksisterer engang. Dreamcast? Ja. Ja, uh, nå, uh, nå er ikke dette en... Uh, fotballblogg eller fotballcast, men eh, mitt favorittlag er da Arsenal, og de var sponset av Sega. Så på hjemmedrekten stod det Sega, på bortedrekten stod det Dreamcast. Okay. Så det med en gang fenger min eh, oppmerksomhet også. Var det sånn du hørte om maskin? Nei, Nei. Eh, det var vel Bose-leren jeg først ble introdusert av, mm. men det var jo ingen som hadde den. Ja. Det, var liksom, det var jo speciell. Springcast er en veldig spesiell maskin, som du sier, forut for sin tid. Hadde man gode ideer, men den bare fant ikke sitt publikum. Det var blant annet den online-modusen, mm. med at det var mulig å spille, som var den første spillkonsulten til å spille ved internett, mm. uh, som var veldig revolusjonerende, men folk var ikke klare for det. Uh, Kjempekult at du nevner Dreamcast Jeg tror vi skal nok snakke mer om Dreamcast I en senere episode, fordi det er en så rar Og spesiell konsol uh, Men hva er ditt forhold til spill I dag? Um, I dag Så uh, Du og Joachim kommer sikkert til å hater Men uh, akkurat i dag Når det kommer til spill på konsol Så spiller jeg en del uh, FIFA uh, GTA GTA fem kosig lite med av det. Ehm, mm uh, men på men på PC så går det mest i sån gamla gamla kan du säga, si. sån eh uh, uh, Commandos eller uh, har det varit de eh Tropico eh uh, Heroes, spelar nu Heroes 3 för exempel, ja. det ska jag ju komma tog baguette. Til. Det liden forsmag på ja. det som kommer senere i episoden. Jeg vet ikke om det har noe med at jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror det har noe med at jeg liker de spillene, at det er sånn nostalgi nostalgi uh, effekt. Ja. Um, så du spill shit liksom de nyeste spillene? Uh, Nei, jeg tror kjen PC, men og... heller. Uh, ja, okay, klarer å takle det uten. Uh, så du er mer en sånn en retrospiller når det gjelder på PC nå Ja, ja. Ehm um, kult. Eh uh, då tror jag lytterne vet lite mer om uh, om Deg Magnus og, er oh. <laughs> <Bare> så Är du singel? <laughs> Bara så tillfälligt lytton är väldigt nykärig. Ja, jag är det. <laughs> Och han er, är du halvt isländing eller pol? Nej, jag peggar mina föräldrar faktiskt från Island, ja. men jag är född här i Norge. Ja. Så, altså, har jo hørt veldig positivt om Island nå i, i samme år. Nei, Island-klappen. Ja, så... Uh, jeg vet ikke hvor mange ganger på enten Facebook, SMS, eller i, i virkelig livet av ja. uh, folk som har kommet bort til meg, og, til og med folk som har kommet bort til meg og på meg når jeg har kampen på, ja. på, på, på pub. Så, ja, det er løye. Kjekt å være islending. Ja, jeg har egentlig ikke <laughs> Jo da, alle bidra. Eh... Uh, Kjempebra, då tror jeg vi har masse nyheter å snakke om i dag, så vi går og hører på nyheterne. -nyheter. Ja, og da skal vi høre litt mer på superagurknyheter, noe som det er sånn tørke i industrien og i uh, nyhetsfronten. Men eh, vi kan i hvert fall fortelle om eh, at eh, den nye Xbox One, den tunne versjonen, eh, som er Xbox Slim, den kommer jo til høsten, tror jeg. Eh, og nå har jeg fått videre, altså. Jeg, jeg, jeg har fått videre. Ikke direkte. Du har kontakter, du. Jeg har kontakter, du er... kontakter, jeg skjønner. Nei, men jeg har hvertfall lest at eh, den... Eh, är inte direkt eh, klar til att koppla sig till Connect kamera. Eh, okay. har du, du har du har provat en vanlig Xbox 360 og Connect? Ja. Och du, du står og veiver, og... <laughs> Jeg vet ikke om du och vevar och Jag tror du syns det var någon gestas. Nej, det var det var lite mm. eh, du, du kan säga si att det uh, hela Kinekt-satsingen til, til Microsoft var, i begynnelsen så var de veldig sånn, på, de på, en eneste Xbox One-konsol kom med en Kinekt, men nå etterkant så kan du kjøpe en Uden, og nå kommer den nye Xbox One-versjonen, den kommer ikke til å være direkte klar for Kinekt, uh, for, for hvis du skal gjøre den, hvis du skal koble Kinekten, altså Kinekt, den nye versionen til en Xbox One, så trenger du en adapter, og den koster 100 dollar eller noe sånt. Og det er egentlig absurd. Så jeg synes det er et uh, tegn på at uh, Microsoft sier egentlig at ah, Connect er ikke så viktig allikevel. Ja, men er det mange som bruker, uh, Mindre og mindre, mindre. Altså, flere og flere spill drar nytte av den. Ja, det er kanskje det Xbox har funnet ut. At, ja, rett og slett. At, uh, nei, det... Vil ikke ha, liksom han er ikke med i den pakken mm. Akkurat uh, Så so, so, Jeg tror Som du säger, at Microsoft tar fokuset litt vekk fra Canekna Og uh, Nå skal du jo se mer opp Altså fremover mot uh, Xbox Scorpio Jeg vet ikke om du så nyheden om at Den <laughs> neste satsingen Den offisielle satsingen til Microsoft, yeah. er altså Xbox One, Xbox Slim og Xbox-kodenavn Scorpio, mm. som skal være fire ganger så kraftige som Xbox One. Eh, men det spesielle er at det høres ut som Xbox 2, ja. altså det neste hoppet, men de sier at det, alle spel du får på Xbox One skal kunne funke med Xbox Scorpio. Så de satser med på en en sånn familie- du, hvis du vil, så kan du oppgradere til neste maskin, men du kan godt beholde den gamle også. Eh, liksom en iPhone 4, iPhone 5, mm. iPhone 6. Du, du Det er små hopp. Mm. Eh, men hvis du vil, så avhengig av ditt, så kjøper du en gammel version. Men tror du Xbox 2 kommer etter Scorpio da? Eh, det er et godt spørsmål. Tror eh, du blir sånn iPhone Fera, ifan Fera S, ifan. Ja, alltså ja, det slut som måste ju kanske komma ett hopp. Mm. Uh, det det är spår som ni slut går på toren eller om ni bare fortsätter mm. med Xbox Tarantella eller, <laughs> eller, eller, eller scripty, Xbox Cobra. Cobra, det är inte så dåligt namn faktiskt. Visst den är så. det kommer vi de, de, de, så har du har du med. Um, en annen, en annen Xbox-nyhet er at uh, Red Dead Redemption ble bakoverkompatibel fra... Altså at du kun, nå kan du spille Red Dead Redemption uh, 360-disken uh, på en um, Xbox One, og du kan laste den ned digitalt. Og dette spillet var ju så populært den gangen at nå som det ble bakoverkompatibel, så steg salget på Amazon med, jeg tror det var tusen eller noe sånt. Det var bare en magisk hopp Sykt ja, altså, Jeg tror det spillet er veldig høyt Kan du si Verdensatt av uh, Publikum Og når de fikk sjansen spelet å spille dette Så bare hoppte folk på Kjøpte de bøtter og spann Og jeg er sikker på at dette er et klart Signal til Rockstar Om at folk er klare for Red Dead Redemption 2 Spilte du Red Dead Redemption 9. Eh jag har en kompis som mig som uh, köpte den någon gång. Eh uh, mest på grund av att det var Rockstar så hade lagt det. Uh, Inte där att han visste at det var så bra, men det var det var sött gult. Det var liksom gitarmöte cowboy. Ja, det, <laughs> på det er det svårt att beskriva det. Det är ju vilda västern och cowboy och indianer og och og og alltid lekt cowboy och indianer när man var mindre. Uh, men det var den første gangen at du kunde liksom legge det på stor skala. Mm. Og med andre folk. Og dra på røvertokter. Jeg vet ikke om du kunne kapra tog og sånt, men... Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg husker at ja. du jeg husker, jeg husker, jeg husker, jeg husker, rydde på hest fra, ja. fra by til by. Så skulle du treffe noen eller ja, snacka med folk da. Mm. Så, ja, så var det en del skyting. Spilte du uh, mye av det? Eller har du liksom bare vært så vidt, så vidt borti? Ja, har spilt uh, noen ganger og ikke mye, vil jeg si. Mm. Er, er du egentlig en sånn... Liger du som sånn sandkassespill? Til du får en by så bare gjør hva du vil. Eller gå på oppdrag hvis du vil, men hvis du vil så kan du også bare gå rundt og ripresten og uh, jakte på dyr. Ja, og, ja jeg synes det, det er så sånn av det kulere med GTA og sånt. Det, det er verdenen. Mhm. Eh, og så har du jo eh, oppdrag som du kan gjøre, men det, jeg, jeg synes det er kjekkest å gå gjøre noe annet, mm. gå og finne, noe, finne et jagerfly og irritere politiet. <laughs> er det en sånn fyr som går amok, bare midt i gaden og bare flapper ned folk og skaper kaos? Og... Nei, ikke det helt tatt. Ja, men det er jo det. Ja. Se, se hvor lenge du klarer å overleve med. Fem stjerner. <laughs> ja, for det, det er hvor mange politifolk som er ude til deg, sant? Mm. Um, og det er, hva, nå må jeg spørre deg litt sånn men hva er det som gjør at folk elsker kaos? Jeg tror det er litt sånn siden jeg lever så streite 9-4-livet. Ja. ja, det er kult å slappasiglaus och gå lite amock som sånn, du du kommer ju köra i verkliga livet. Det är ja. Han då då är fort i fängsel. Ja, väldigt vis. Eh, uh, ett galenhus. Uh, ett um, så så ska man snacka om uh, Nintendo 8-bit som där kommer det en ny konsol eller ny gammal konsol? Der, jeg tror det var i september, og da kommer det en ferdig boks som skal ha 30 Nintendo 8-bit-spill, og som kobler direkte til TVn en og så får du med en sånn retrokontroller. kontroller Jeg vet ikke om den er fullverdig størrelse med den som var på 90-tallet. Det ser jo litt sånn ut, men selve boksen ser jo også veldig lite ut. Hvordan har det gjort med altså, grafikk og sånn? är det gammaldags eller Jag vet inte, jag är sån är ju osäker. Jag är inte ny så kan du uh, så kan du du kan fortälla lite om om hva du syns om ideen og och lanseringen kan få förhoppningar då. Mm. Vel, well, det är kul att de uh, vil introducerar den uh, Nintendo Entertainment System til en ny generation. Eh uh, men som jag förstår så är det ju att du har 30 som sånn du sa färdig programmerade spel det du kan ju köa liksom bruke det. det har ingenting med den gamle konsolen att göra. Det är nog helt nytt sån uppsätt och spel. Så jag i syns det är kul, kul koncept. Hoppas det slår ann. Tänker du och øh, köpa den. Vel, har jo du den gamle boksen da. Men jeg vet ikke om det kan være vanskelig å koble den til en ny TV. Ja, det er liksom det problemet jeg har hatt til nå. Så jeg, jeg, jeg, mus, jeg, jeg må se litt an. Men jeg, jeg, det er stor synlighet for at jeg kommer til å gjøre det hvis jeg ikke klarer å koble den gamle overhold til TV-en min. Eh, og nå leste jeg, eh, nå leste jeg at eh, det er en, kan du si, en låst ferdig boks. 30-spill. Du kan ikke laste ned den nye. Nei. Uh, og den skal kost Den kom i november og skal koste Rundt 60 dollar, så du får konvertere det Til norske kroner <laughs> uh, men, uh, men Det det litt begrenset At her er noen boks Du kanskje gjør noe mer man Du har 30 spill uh, Fiksferdig Jeg mener på, på en måte så er det veldig enkelt grejt greit uh, Du trenger ikke laste ned noen Patcher eller du, du For, for Unger, veldig små barn Så er det Det er ikke mye dildel Du risikerer ikke at er han eller hun Lester ned flere spil Og at det går på å forsvinne seg i menyen online ja, sånn, Mase om flere spil ja, Så du tenker at dette er Rettet mot yngre Kandulasjonen At det, det blir en grei løsning for foreldrene Og altså, okay, Her har du alt ferdig Ferdig installert og ferdig klart klart til deg ja. ja, altså Det kan være uh, Ja, det, det, det er en mulighet det er, Jeg tror Nintendo har tenkt på det At de Gjør dette enkelt som mulig Strømlinjeforma mm. uh, Plugge i TV-en, den er klar på ett sekund mm. uh, Trenger ikke gå online uh, Men en annen ting er jo også at Nintendo Liger å spare penger De kutter Liksom De kutter det de kan kutte kan og ved å gjøre denne boksen så enkelt som mulig Så Sparer de jo på kostnader De trenger ikke gjøre den At du kan spille online De trenger ikke gjøre at den kobles seg opp Eller du kan ekspandere på den Og laste den nye spillet eller koble til noe Den er sånn som den er Trenger ikke å nytt design Og utsende Nei, ikke, det, er vel, det er jo <laughs> uh, Så prøver du å si at Nintendo er litt late? Uh, de uh, det det smarta nok Smart, ja. de, uh, de de de, de, de har for ja, dette her. Ja. Uh, det har suttit ett märke för detta här. Kostnadseffektiva. Ja. Eh och det jag syns det på måndag. Jag syns synd att du kan skjöra någonting mer med boxen når du först har köpt den. Uh, men for mig så jag har andre måder att spela gamle spel på. Jag trenger ju den boxen. Säljer man det kul att se på och är lite så er ikke det er nødvendig for meg å... Hvis jeg har lyst til å spille spill, så uh, spiller jeg på PCN, en selv om det er lovligt. Eller så spiller jeg på... Uh, altså... Wii-en. Wii-en har også et... Wii-en og 3 ds har en sånn gamle retrospill som de relanserer. Um, så det spørs om om denne boksen er at folk føler at den er nødvendig. For hvis du vil spille Nintendo, altså første Mario, så har jeg det på Wii U. Jeg kjøpte det for sikkert fem år siden. Så den er allerede tilgjengelig for folk. Mm. Men nå er den tilgjengelige sammen med tredjevandrerspill i en pakke. Ja, jeg vet ikke. Det, det, det er litt sånn spesielt at de har, har satset på dette, men jeg synes det er kult. Jeg håper det lykkes, men det er ikke nødvendig for meg å kjøpe den. Jeg vet ikke, hvis, altså hvis du, du føler det er sikkert et større, kan du si, behov. At, ja, det treffer deg bedre enn mig Ja, altså når meg og Brotan klarte å overleve med 3-4 spill, så 30, kommer jo helt enn på hvor, altså hvis har spilt dem før, så ble jeg sikkert lei dem, så... Men jeg synes det er kult til, det er en kult må En bra og kostnadseffektiv måte For Nintendo å nå ut Til nye, nye fans Tror jeg mm. Og så kan de jo også ja, tilfredsstille litt De gamle også, tror jeg det De som hadde en uh, Nintendo Entertainment System Når de var unge og ikke hadde lenger Så kan jo det, dette være en uh, Fin uh, kompensasjon Øh uh. Tenker du at... Hvem tror du kommer til å kjøpe den? Er dette små unger som aldri har vokst opp med maskinen? Eller er det voksne nå som har vokst opp med maskinen? Jeg tror det blir litt begge deler, tror jeg. Mm. For jeg får jo lyst til å kjøpe på, på grunn av minne mm. for original. Men som du sier, så virker det jo som... Nintendo gjør en veldig grei pakke til, til nye spillere, altså... Det er enkelt og greit. Her har du en maskin som kobler til tv med 30 spill. Ikke noe mer. Ferdigpakke. Og mm. folk liker jo ferdigpakker. Og folk ja. liker enkle løsninger. Slipper de å tenke selv. <laughs> folk vil jo helst ikke tenke selv. <laughs> noe mer du vil tilføye denne Nintendo 8-bit-boksen som kommer sikkert til juli-tider i Norge. Vel, jeg tror. Jeg kan se for meg at det er liksom en fin julegavesetter under tre. Veldig enkel. Kjøper til kjøper til bror din eller søster din eller hvem som helst. Kanskje jeg har hatt det originalen for lenge siden. For, eh, jeg vet ikke, hvis du, hvis du gir en unge nå som er syv, åtte år han er jo vant til iPad og at ting er smurt Flott å se på mye grafik Og så gir du han en 8-bit-spill. Tror du han reagerer voldsomt? Hva i alle dager jeg ser på? Hva for han? Ja, han får liksom en sånn allergisk reaksjon. Jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke sett en unge reagere på Nintendo 8-bit-spill. Nei, ich är helös. Hoper ni blir glada om men rätt uh, de ju Det kan ju vara de sånn, oh, altså, <laughs> ja. det i sig en sån och nej för detta husspel likt men det är så knäppt så märkliga. Det är ju ske en charm och ta på. Ja. <laughs> nej. touch. Vi får se rätt oss lätt om när när när den är lanserat om det blir en hit eller om det blir en flopp. Ja. Mm. Yes. Yes. Ja, och sista stora nyhet som säkertligi snacka ska snacka om. Og det alle gjør nå for ti år, er Pokémon GO! Eh, ditt første inntrykk til denne galskapen, Magnus? Det er jo helt fantastisk, synes jeg. Jeg synes det er veldig kult at det er på en måte en av Pokémon, som var veldig stort når meg og deg var unge, bare i en ny pakke, altså... Mm treffe de unge i dag egentlig med mobilen, selv om jeg har hørt at det er veldig mange av vår generasjon som spiller da. Jeg instaurer faktisk appen i dag. Jeg har ikke fått prøvd det enda, men det, jeg tror det er, de, får, de har fått veldig mye skridd da, for å få ut ungdommen som ja. motionerer og sånt. Du må jo gå de vise klassen pålassa få vi så du... eller det kan köra bil som er... kan vara lite farligt. Ja. Uh, det det jeg har altså, det finns väldigt många uh, vitsar på nätet At att uh, att uh, visst du spelar altså, en, en vits på nätet är att uh, doktorn frågar uh, jag håll hold... är du i god fysisk form Og så svarar ungen ja jag är Pokémon Go och så skriver doktorn uh, frisk som faren <laughs> liksom. Nå oversatte jeg en engelskvits da, men det er liksom, det er, er faktiskt utrolig bra at ungene går ut og holder frisk luft nå. Og går ut blant folk og faktiskt går over fjell og berg og daler for å fange disse pokémon Så det synes jeg er en positiv ting eh, med Pokémon Go. Folk går faktisk ut. Folk får motionert. I stedet for å sitte inne på sofaen eller... Foran PC-en, ja, det er veldig bra Men eh, det er jo Det er jo andre aspekter da Sånn så eh, Jeg leste i helger, så var det jo Jeg tror det var på Østland en plass Så var det jo et par da Som fikk bot Fordi de, de jakta på Pokémon De var i bilen da ja. Og kjørte inn en enveis kjørt gata Med politiet rett etter de Ja så jeg vet ikke om de klarte å fange Pokémon, men de fikk i hvert fall en, klarte å fange en bot. En heftig bot. Jeg tror det var 4 000 kroner og sånn. Den var super effektiv, må jeg du det sånn. <laughs> uh, nei, uh, spilte du Pokémon? Sånn. Selvfølgelig. Ja, sånn kort eller på Game Boy. På enkelt del av det. Alt sammen. Ja. Uh, for det gjorde ikke jeg, faktisk. Jeg, jeg, jeg kjenner til... Kan si, Ash og Pikachu og så jeg har fått, altså jeg har det, men jeg har aldri spilt det selv og jeg aldrig aldri blitt fanget av denne Pokémon-bølgen um. En tror for min del så tror jeg det var du begynte med spelet ja. og så var jo kortene var jo inne og ganske populære ja. Men spelet var kjekkest da siden du de første spillene som ble lansert, det var, jo, det var jo rød og blå, tror jeg det var, og grønn, kanske. Det var ja. i hvert fall at det, det var med Bulbasaur og Charmander og Squirtle. Eh, Squirtle, ja, stemme. Ja, det er faktisk de tre, de første du kan velge i ja. Pokémon GO. Ja. Så innløpene var Pokémon blå og Pokémon rød, ja. og så kom Pokémon GO gul så tog några pikachus. Ja. Vi skulle broma men feckte. Det var så mysnligt för han, han hade pikachus fulltittan. Men då kommer du se uppga där av pikachus då. Och ja, det det jag du kunde Nej, jag tror jag <laughs> men vi skulle hade med pikachus på i det andra spelet och så kunde vi göra det. Upp det red 2, men Ja. Ja, så så nå, nå er ju du mer pokémon-ekspert enn meg da, um, okay, ja. vil jeg si. Så nå går jo folk rundt som gallinger og samler pokémon, og det handler selvfølgelig om å samle alle sammen. Ja. Hva heter det på norsk? Fanger alle nå, eller husker du tema-sangen? <laughs> pokémon! Nei, jeg husker ikke. They gotta catch them all, i hvert engelske, men... Men hvordan var det på norsk? Ja. nej jeg... <laughs> det, så oppsatt, ja. Vel, det handler om å fange mange, og mm. er ikke det en del som, det det som gjør folk gallende, at Hekt. de gjør hekta? Du må få alle fange alle. Mm. Um, og nå, for å fange alle sammen i det virkelige liv, så må du gå over fjell, under broer, og øve vann, altså det finns overalt i byen. Um, er det det som... Jeg tror folk kommer til å være like hekta til å fange alle sammen i Pokémon GO. Og er de villige til gå den miler for å fange dem? Det er jo en sånn avhengighetsaspekt her. Ja. At du må fange dem alle. Men jeg tror det ble sånn som på den originale Pokémon. Der når du hadde fangt så og seg alle. Og, ja, da... Da er det kanskje interesse vet ikke, for i hvert fall på originalet Så kunne du jo trene, trene dem også Oppi mm. leveler jeg vet ikke om det er som sånn på Pokemon Go også du, Jeg tror du kan trene, du kan oppgredere litt Så grann. da har du jo aspekt ja. der også Så det er jo ikke noe med å bare fange Du må også ja, de, trene dem til level Jeg vet ikke om det var 99 så var det høyeste ja. Så Jeg tror denne hypen kommer til å være litt jeg. Ja du, Og du rir på den bølgen Det var en av de etterslengene Som eh uh, ich appen før han kom till Norge. Så tror det er mange som mig alltså. Det och och alltså den Go har ju varit ute på markede i Europa och i USA kanske nuge nu. Mm. Men i Norge fick han för året ett par dagar sedan. Yes. Ehm um, så sånn sett så att Norge lite inte. Uh, eks er det noen land som ikke har... Uh, jo, Japan har, tror ikke, Japan har ikke fått den ennå. Og det er rart siden Jap Pokemon <laughs> ja. i Japan. Ja, jeg, jeg har, jo, har jo lest etter TV en TV-scen. Uh, Pokemon-tv-scen, den har jo aldri sluttet. Uh, Stemmer. Den, den har gått helt siden Pokemon ble lansert på 90-tallet. Sikkert, kanskje ikke... Jeg ja, har jo ikke gjort på norsk TV, men sikkert i Japan det har sikkert gått. De har sikkert aldri... Uh, Aldri blitt lei Pokémon der De har liksom Så det er litt rart at um, Pokémon Go ikke har blitt uh, installert der Jeg tror det har Det må sikkert ha litt med uh, Type uh, Altså app Altså alt dette må gå via en telefonapp mm. Og så har du litt med uh, App Altså selve spillet må ha tilgang til Altså GPS'en din Jeg vet ikke om det er noe du må, Det er regelverk dere kanske jeg vet ikke helt hvordan det funker, men uh, de skal i hvert fall ha en bid av deg for at du skal spille dette spillet gratis. Uh, du kan selvfølgelig putte penger i der for å, um, for å kjøpe deg oppgraderinger og, og sånn, men uh, du må jo altså, for, å aktivere, for å bruke spillet så må du ha konstant nett i gang. Uh, og så kan skal han ha, Game el kontinens då den kan sälja ner nyheter. Ehm um, men det chef var en Andre mobila spel vill jag tro. Nej, jag jag tror schell i hallo. Eh, en schell i för mig information om dig en andre spel. Men det är ju det är ju gratis spel. Eh uh, och tror tro det som gör det väldigt lätt för folk att komma in i det är att det er gratis. Uh, og du starter med en gang Og så kan du fange Du fanger den første pokémonen din i løpet av et sekund uh, Og så ser du noen som er 100 meter vekk uh, Og Du er aldri langt unna Din neste pokémon, virker det som sånn. At den er rundt et hjørne Eller så går du til neste pokestopp Som er rundt hjørne um, Det virker som om Du Altid kan spela Kan du si Uh, Tid så helst liksom på, på På døgnet Ja, altså hvis du, bare, hvis du er på handletur Så kan du fange Pokémon Hvis du går på gåtur så kan du fange Pokémon Hvis du er på vei til skolen så kan du fange Pokémon Så det er en ny form for multitasking egentlig uh, Ja, dags om å sjekke Facebook-statusen sin Eller sende en snap liksom Så nå fanger du heller en Pokémon <laughs> Ja, jeg tror det er det altså, Jeg tror det er det de prøver på Er Pokémon skal bli en så normal del av livet ditt, at eh, liksom, hvis folk spør, ja, jeg skal på trening, og så skal jeg fange en Pikachu. <laughs> liksom, det, det, det skal bli så veldig normalt. Og, eh, og, og det er så mange folk som snakker om Pokémon nå, på nyheterne. Og du, du ser det overalt, og eh, hver dag så ser jeg folk som spiller dette. Jeg lurer på om treningssenterne merker nedganger, så folk, eller... Går ut og fanger Pokemon for trening Enn å gå for trening Nei, Ja, det kan være uh, jeg, jeg merker i hvert fall at, at uh, Jeg ser folk mm. Spille det Og det er ingen andre spel som Har, kan du si, penetrert uh, Folk på hørtes fælt ut Men, men, men at, at Det er så synlig At folk spiller dette Og når du mm. ser en person spille det Så har du lyst til å det selv Mm. Uh, det er egentligen helt otroligt. Jag har aldrig tänkt. Jag tror jag kommer ske på ett spel som har haft en sån påverkningen på en så du masse på samma på en gång. Nej, jag tror jag tror jag heller. Det är ganska otroligt hur sen det har uh, nått ut folk. Mm. Så då får man jo uh, alltså jag tror eh uh, tror du dette uh, ha, har det fortsätter Har ha ha det nådde ett höjdpunkt? eller hvordan kan vi fortsette dette? Hva er den gode veien videre for Pokémon for å kunne opprettholde det momentumet de har hatt nå, for å opprettholde det interessen som finnes? Nei, jeg, jeg vet ikke helt. Altså, jeg tror kommer til å fortsette en del. Som sagt så har du jo Blagolo-appen eh, eh, lansert i Norge for hva var det, før helger eller noe sånt. Mm. Så jeg tror det er mange som ikke har den, men har lyst. Han. Og så kan det ju och eh, på den första Pokémon ehm Bubblegum var som sånn på eh, Gameboy. Så var det jo 150 Pokémon. Ja. Og så lanserade de och jag det vet inte om det var 150 till, men det var liksom alltså visst de, det är så Pokémon det är på Pokémon Go, men eh, de kan ju hålla det igång med och lansera fler och fler Pokémon håll på sig. Alltså, visst är det er kun 150 nu, så kommer det 150 nya det nästa år för exempel, Så kan du hålla det gående folk, folk vi må jo fånga alle, så att du säger. Ja. Det det det handlar om att han kompletter liste mm. og är en helt bedre vara bättre kompis än ehm um, doserar jag eh uh, jag försöker på Wikipedia eh uh, hur Pokémon det finnes Og jeg tror vi er i 700 noe Oi Og det er jo, altså De kan jo alltid komme med expansioner ekspansjoner mm. og Oppgraderinger, oppgraderinger eh. Spørsmålet er om folk fortsetter Interessert om et halvt år mm. um. Nå virker det som alle spiller Ja Jeg tror at etter hvert så kommer det til være, Folk kommer til å falle av og sånn, ok, det var veldig kult, men nå gidder jeg ikke mer. Uh, men så kanske vi kommer med en ny tilleggspakke, uh, og så kommer det liksom, kommer folk på igen. Jeg tror det kommer til i gå veldig bølger, uh, når de relanser, eller når de liksom oppdaterer spillet. Det er jo alltid masse folk som spiller spill til det blir lansert. Mm. Så som du sier, så døtter jo folk av, så ja, tilleggspakker og lansering av po nye Pokémon sånn, kan, kan jo holde interessen gående. Tror jeg. Mm. Så du i hvert fall skal gå ut og jakte Pokémon i de neste dagene? Ja, jeg tenkte det. Jeg tenkte, må prøve appen i hvert fall. Kan, kan gå en tur i nærområdet som er kvinndagen. Tror du at du kommer til å bli hektet? At du faktisk... Kom til å tenke, ok, i dag skal jeg gå ut og fange ti pokemons. Jeg tror hvis uh, kompisene mine spiller også, så tror jeg det kan bli veldig avhengigskapende. Mm. Da, da får du med en gang da konkurranselementet. Ja, ja. Da vil du jo være best. Og det... Og <laughs> sangen går jo... Uh, ja, det handler om å være best. Ja. I den, nå tenker jeg den første sangen. Den første temesangen. Uh, men... En del av Pokémon var jo alltid om å konkurrere med kompisen inne Og levele opp, oppgradere dine Pokémon Og så tar dere og duellere Jeg vet ikke om det helt samme duellsystemet i Pokémon GO Jeg tror det er en sånn en light versjon du får der okay. Men jeg ser for meg at etter hvert Så kommer det et avansert duellsystem som gjør at du kan stås eh, mot kompisene dine og ha, kan du si, for det, det, det er jo litt sånn sjakkaktig. Nå må du fortelle meg veldig sånn kjapt hvordan en Pokémon-kamp fungerer. Eh, det er jo så lenge siden. Nei, um, det er vel at du, uh, du gjør ditt trekk, ja. og så du uh, altså, ja. Og så Hvordan den Pokemon Eller den spillende møter Hvordan han reagerer Om han blir truffen Av det Du gjør Eller om ja. han klarer Å dukke hunden Eller en sånn Og så Så er det hans tur Ja Og så Går det sånn helt til Noen av devere Holdt det for seg Så det er turbasert hva? Det er turbasert ja. eh, Og så er det Visse pokemoner som Er mer effektive en andre mot visse typer. Ja, det er jo sånn at uh, sånn vannbaserte Pokémon gjør, ja. gjør det bra mot flammebaserte Pokémon. Flammebaserte Pokémon gjør det bra mot sånne bullbaser, sånn grønne skogspokémon. Og så har du jo også uh, uh, sånn stein-Pokémon. Det er vel vann som er bra med de, tror jeg. Og så nei, eller, alla vet jag. Längre sedan. Men hur ska bek att säga? Ja, han han var väl bra mot han var väl bra mot vann var det väl. Ja. Sånt sin Hansström. Ström i vann i var lys en väldigt dödlig kombination. Ja. Uh, men er det har det lite med flaxen gör eller handlar det kun om eh eller är det så slow vann oavsett. Alltså en grundgrön så är det väl sånn enkelt som så det er, ja. men det kommer også litt av på level og sånn, på ja. Pokémon. Selv om du har Sorry. en vann-pokémon, så betyr det ikke du må ta med for en elektrisitet. Nei, til. nei. Du kan mm. ha, var kan være god og være smart. Det hjelper liksom å tenke strategi. Ja. Ja. Mm. Jeg har schon några till för jag så grejt då för för jag jag det virkar som själva på när du spelar med kort och när du spelar spel på Gameboy så er det ett et kampssystem som funkar väldigt bra och som har funkat väldigt bra i, i 20 år kanske men det är samma system har ju på Pokémon Pokémon Go ändå. Jag tror det är väldigt enkelt där. Okej. Okay. Det är lite som sånn sten sax papper sån. Oh, ja ja. Sånn. Okay, du slår han. Uh, ja, jeg, jeg tror ju du välger «Ja, jeg, jeg vil ta lyn!» Eller «bruk støt!» Eller «rolle!» altså, <laughs> Sånn som sånn, sånn, Asher, altså «gir kommando» og sånt. Ja. Nei, men nu vi spilte med Pokémon kort, så spilte vi ja. vel steinsekspapir, tror jeg. Var det? Ja. Ja, jeg lurer på om det var det. Men på, eh, på Game Boy og på Nintendo 64 og som så var det jo mye mer komplisert. Mm. Ja. ja. Det, jeg vet ikke, det, det har egentlig, det er alltid vi har sikkert om Pokémon GO i den omgang. Ja, det, det blir vel sikkert mer senere hvis hypeen hype fortsetter. Ja, jeg tror, det, hvis det kommer flere store nyheter om Pokémon GO, så skal vi være klar til å rapportere dem. Ja. Men for nå, så jeg kan jeg dessverre ikke spille deg selv, siden jeg har en Windows-telefon og en iPad uden 3G. Så jeg forstoler mest på kommentarer og jungeltrommene fra venner som spiller dette. Jeg kan oppdatere deg når jeg har fanget min første bok, men... Ja, og så kan du fortelle meg når du har blitt... Pokémon-mester. Oh, pokémon-mester. Sandhets pokémon-mester. Jeg leser Sandhetsposten. Eh, Rema Magnus har blitt lokal pokémon-mester. Skal reise til USA for å kjempe andre. Yes, veldig bra. Da går vi, hopper vi videre til neste segment. Okej okay, Magnus, vi skal ta en kjapp, veldig kjapp tur innom postkasser, og i dag så har vi fant meg et brev, og det er fra ingen ringere enn Joachim selv, som er i Spanien og nyter sol for tida. Så det er, det er en feriehilsen? Ja, feriehilsen. Og han nevner at igen har eh, diskutert sine topp, Nintendo 64 spel For det är 20 år sedan till Nintendo 64 någån dagarna hässig. Och det är ju det kul. Ehm um, han frågar om med har någon favoriter Nintendo 64 spel. Själv så syns den att eh uh, wrestling spel. Eh uh, WWF Wrestling Raw Mania lång och sån. Det var ganska läge. du eh Magnus. det första som skydde mig. Inn i overholdet på seg eh, GoldenEye Ja Det husker jeg var veldig Veldig revolusjonerende Når det kom som første persons eh, skydespill Og hadde du sett filmen Så ble det enda kjekkere eh, Jeg har faktisk spilt det eh, I nye år tider Det er noen år siden Men eh, altså, grafikken suger jo nå Det vel, ja det er, fornitt, Var det 1997 han kom ut? Jo, jeg lurer på om det var det Ja men minne eller venner? Nei, for altså, selve spelet var jo banebryne når det først kom ut. Uh, hele pakket, selve spilmekanikken, skydingen, oppdraget, at, at spelet kunne følge filmen så bra, mm. og samtidig ta noen friheter som ekspanderte på historien. Det er jo selve historien veldig bra, men så hadde du også spillere, modsynt, som var dridgøy, rett og slett. Satt mange timer og, og spilte det i, i stue og i Sleppmyr, i hvert fall. Vi delte, delte TV-en. Ja, stemme. Eh, og så var det alltid noen som valgte Antwergen. Eh, og så var det alltid noen som kikket på motstanderen sin skjerm. Ja, ja selvfølgelig. Vil. Men Antwergen, han, han, vergen, han han var jo så liten at det var veldig vanskelig å treffe han. Ja, det er det, det som er idiotisk. Så hadde han da flåss-hatten, hadde han ikke uh, I filmen hadde i hvert fall det. Jeg vet ikke om han kunne kastet hatten i spillet. Uh, ja, jeg føler det sluttvis ikke bra. Andre spill som du kommer på, som 90, du hører 90, hjemme på en topp-ti-liste. Nintendo uh, 64. Ja. Uh, Super Mario. Super uh, Mario. Og den Super Mario Kart... Mario Kart 64? Ma Mario Kart 64, mener jeg. Ja. Den, den tror jeg havner på mange sine topplister. Ja. Det var utrolig gøy, og... Der kommer jo det konkurranselementet inn. <laughs> Stemmer. Og du kunne velge opp til fire spillere, og... Stemmer. Du kunne velge Mario og Luigi og alle disse her, og... Hive ut... Uh Bananenskall og forskjellige <laughs> oljesøl, forskjellige triks. Ja. Uh, jeg har veldig mange gode minner uh, med Mario Kart. Ikke mynt å spille i kjelleren til en i Gado som heter Stig. Mm. Uh, vi var alltid nede i kjelleren hans, spilte Nintendo 64 og Mario Kart. Han bestilte en pizza fra Peders, P-28 eller noe sånt. <laughs> uh, og så var det liksom svette pubertale gutter i en kjeller <laughs> som spiste pizza og spilte uh, mange, mange timer marikart. Uh, helt sykt løye spill. Uh, og vi ble etter hvert ganske gode, tror jeg, um, på de bretter. Ja, det er vel sånn med flestespill, at når du kan banen, så er det ikke så vanskelig mm. jeg tror en grund har Mario Kart uh, ble så populært var jo på grunn av alle disse tingene du kunne alle disse forskjellige tingene du kunne få sånn lynhetslag og bananskan mm. og sånne ting og sabotere kompisene dine så, nå ser jeg skal vinne. Så, nei, ny, ja, nå service vi ska vinna så du en ny lynslag eller så. Så sen är det blå skalet som ja, träffar första platsen, självklart. Ja, ja, självklart. Alltså en rätt för mål och så står den stilla och så så kör vi. Eh, det är sån photo finish. Det är chicano men det är väldigt tillfredsställande. Mm. Och knusa motstandaren rätt för mål och sån allt alltid känns alltid orättvärdig för det kan man du å lede hele løpet og så taper du med en millimeter, liksom men for, for personen som taper så er det en følelse veldig urettferdig men for person som vinner så er det veldig tilfredsstillende, tror jeg bare sånn, åh, jeg tror deg um, hva kaller du det egentlig? altså den er en konkurransinstinkt men du godt er deg over andres lidelse, egentlig ja, hva er det ordet? Skadefrid. <laughs> jeg vet ikke. Men, men uh, en del av det som gjør Mario Kart magisk er jo skaden du påfører andre. Smerten. Det er det jeg forbinder med Mario Kart. Det er ikke bare det å vinne, men at du ja for andre i ja. spillet uh, som, er, som er gøy da. Ja, det er veldig gøy. Så kan du godt ha det gøy, det er som ja. du sier. <laughs> jeg vet ikke om det sier noe om uh, menneskets... Uh, Egoisme, eller... Uh, for det kommer noe sånn... Et urmenneske fremme. <laughs> sånn, noe prim primalt. Uh, Nå du spiller Mario Kart. For da handler det om død vind, eller <laughs> vinn eller forsvinn. Uh, kjempe, eller dø, liksom. Det. Ja, det, det er en sitat fra en film så sier «If you ain't first, you're last» kanske litt den følelsen Ja, nå, hvis jeg vinner så ja. ja, da kan jeg gjerne være siste På siste, på siste plass Ja, så det er ikke vits å komme på nummer to Nei Ja, ja. ja men du husker ikke hva filmen det var for uh, Jo, uh, Talladega Nights Åja, uh, oh, med, med Ricky uh, Bobet Ok, da uh, Gull sitat fra Will Farrell uh, Farrell, ja, stemmer det Og det er også jo også bil Ja, uh, ja Kjøring Ja, uh, ja Um, hvis jeg skal prøve å nevne noen kule Nintendo 64-spill Så har du selvfølgelig Lyle at Wars, eller Stafford 64 Det runder jeg gang på gang på gang um, Og... Um, Zelda Zelda, ikke minst hallo Glemme meg Zelda Det er To ulike versjoner av Zelda kom ut uh, Zelda Ocarina of Time Og Majora's Mask Jeg synes alltid Majora's Mask var en sånn rar ittesleng av uh, med Ocarina of Time. Siden de brukte mye av den samme grafikken, men historien var helt, helt ute på siden. Masker og unger og en måne som skal knuse en landsby. Uh, Vært å spille, men den føles veldig ikke selda, al altså utradisjonell. Uh, spilte du en av de der? Ja, jeg spilte en av de, men jeg husker ikke hva for en, for jeg hadde jo ikke Nintendo 64 selv, så jeg mm snulte jeg på kompisene mine. Så eh, jeg spilte Zelda på, på Nintendo 64 og Game Boy, og jeg synes det var veldig, veldig kjekt, men kanske kan ikke si kaffe av en Zelda spilte, <laughs> fordi jeg ikke eier det selv. For eksempel, eier følelsen til det. Kanskje hvis du hadde kjøpt en uh, ny Nintendo-maskin nå, så had du f fortt har du et valge sånn stort katalog av gamle selvspel du kan kjørber og speler på, på nytt nyttigen. Så det kan nu være en ting du kan nø hvis du har peng og tid? Ja, men har jo um, um, har Wi? Ja du kan ha det hjemmer men det er mest mine sø lille søster som speller. Ja. Ja, vi spiller ikke så mye, men Ja, kanskje det Er det må... mye dansespill og sånt? Hva er det Ja, sånn de der enkle spillene, sånn Tennis og Cooking Mama <laughs> Sånn, jeg synes det er litt teide Ja, ok da Ja, men det er helt greit Wii appellerer til en veldig bredt spekter Hvis du koser deg og har det kjekt Så for all del bare gjør det um, Men då har du lest deg ned gamle Nintendo 64-spill på din Wii Sånn kjøpte i, i den elektroniske butikken. Nei. Nei. Men det kan du gjøre, hvis det følger var det. Det kan jeg gjøre. <laughs> uh, nå må jeg prøve på noen andre Nintendo spel som Banjo-Kazooie. Dridkult, dridløye. Uh, ser frem til ukulele. Uh, Diddy Kong Racing og Dark like the Rare. Kjempegøy. L litt sånn annen følelse når du flyr. Eller for du, du kan både kjøre, fly og... Kjør, uh, bruker sånn en luftpudebåd. Så mekanikken er litt sånn annerledes. Uh, men også et veldig bra spel. Det føles litt ut som et eventyrspel i tider. Um, og hva annet er det på Nintendo 64? Um, jeg spilte en del Donkey Kong 64. Og oh, Smash Brothers! Spilte du Smash Brothers? Eller de... Super Mario og... Ja, det er alle Nintendo-maskottene denger på hverandre, som om det var den siste søndagen, jeg <laughs> uh, Men nej det har som vært så mye bort i det, kanskje? Nei, det, det er så lenge siden. Ja. Men uh, du kjenner til serien, sikkert? Ja. ja. Og det var jo der Smash Bros. startet på Nintendo 64-konsolen. Okay. Uh, og det var liksom en veldig uh, rolig, eller rolig, rolig start i forhold dagens uh, Smash Bros. det det sikkert... 50 karakterer, då var det 8 eller 9, kanskje. Um, mm. Men uh, det hade det starten, og etter den gang så har jo serien toget helt av. De har liksom fått mange ulike brett og mange ulike maskotter og lånt inn i for andre spelserier men originalen er fortsatt Super Smash Bros. på Nintendo 64 og jeg tror det er fortsatt folk som konkurrerer i det uh, på sånne turneringer og sånn så viktig var det spelet. Mm, kommer du på, på någon andra Nintendo 64 spel som vi märkt att nämna? Nå helst sluten. Nej, inte så bilspel, eh uh, skydespel, eh uh, strategispel. Nej, jag syns inte komma på. Det var liksom stort sett i de därne Mario Kart, Mario Goldney som regerade liksom på på den tiden förelig alle spilte GoldenEye og Mario Kart. Ja, det holdt kanskje for noen. Mm. Ja, kult. Uh, takk for spørsmålet, Joachim. Vi ser fram til å ha deg tilbake i studio. <laughs> ja, det er... Vi gleder deg å ha deg tilbake. <laughs> Ja da, da skal vi eh, reise litt tid, reise litt i tid, nå i kostalgi-hjørnet. Og denne episoden så skal Magnus fortelle om uh, Heroes 3, eller Heroes of Magic 3. Et spill som sikkert mange, et spill til PC da, som sikkert mange har spilt. Det er veldig, veldig kjekt. Hoppet du rett inn på 3-en, eller var det... Uh, jeg, hadde, jeg har ikke aldri spilt en, men jeg har spilt to-en, uh, og 3-en har en liksom en naturlig uh, kan du si... Det bas, altså, en naturlig utvikling fra, fra to-en, da. Mm. Uh, ja, så jeg tror det var når jeg først prøvde Heroes Magic, Magic 2, at jeg ble liksom hektet, at... Det var gøy. Og uh, nå må du ta det liksom helt på grunnnivå. Hva handler spillet om? Ok, i likhet med Pokémon så er dette et turbasert uh, spill. Uh, men dette er et strategispill da. Og da har du, du har liksom uh, et borg med folkeslag. Um, det var originalen da. Så var det sju stykker og hvert Folkeslag har liksom sin, har sine folk, eller sine monster, som vi kaller det det, mm. og sine spesialiteter da. så hadde du også um, sånne heros eller hva, hva, kan du ha kalt det på norsk? Helter. Helter. <laughs> uh, som då leder an uh, herren din. Mm. Så det er jo målet å slåss og vinne og vinna flere borgar og ja. Jeg roper ja ro mapppe mm. eh, og, altså og, ja. og det de er en fantasiver om ogå drager og drager og de li som figurene baserer på som sånn, myter og legender på m mm. det av de eh. ja så eh de kom ken eh, det du fortrag og speler som eh ik tror eh, min forrigt eh borg var en borgsättad tower. Mhm. Mm För um, eh, du har de aller flesta dessa han soldaten eller hva, liksom monstren och sånt där. De ehm um, eh man mot slossing. Men så har du också någon som kan skjuta. Jaha. Og den beste eh vad ska jag si, soldaten eller ja, i den towerborg eh den titan Og han är give, han är give lyn. Åh, oh, så pass ja, Han har någon uppgraderat när ni shopgar där så kan han inte det. Men ja. liksom når du har den så er jag är en ganska jag ska ju säga men han är ganske god. <laughs> ja. Og Och så och så en annan thing med Tower då, som säg eh eh många menar det jox, men sidan specialiteten deras Er magi. Ja. Så i tillägg till att du har den beste i borgen din, så skyder så har du også fortrinn på magi fordi i hver så har du eh, sånn eh, eh, kan kalles, eh, si, magic tower men du har liksom sånn til sine nivåene maginivåene, jeg tror det er opp til fem ja. og de fleste kan bare lære opp til tre men ja. i tower så kan du ha helt opp til 5 og da kan du få de allerbeste ja, så det er også et fortrinn. Så de, denne kladen, eller dette laget, er veldig magibasert, og veldig gode å bruke hvis du vil bruke magi, magi og, og, og trolldom, da, ser det sånn. Ja, det er jo ekstra fortrinn med at du kan bruke spells, så de, så det kalles på kraftigere spils på mm. motstanderne enn mm. de kan på deg. Eh, så finns det jo også karakterer da, som er immune mot enkelte spils da. Så mm. ja, jeg har ikke... Og du spiller jo fortsatt, sier du? Ja, ja, jeg, jeg, jeg spilte jo senest i dag for å varme opp husken min, men fra unna uke siden så spilte jeg med... Uh, to kompiser Og det var veldig kjekt uh, det, det er jo en ting jeg kan si at uh, um, Det finns jo også to expansions-pack Utvidelser mm. på den der mm. i, i den ene av de Så kom det utvidelser At du kan være på lag ja. Med Altså hvis du spiller alene Så kan du jo være på lag med en komputer si. men, men Da kan du være på lag med en kompis mm. Det er jo ganske altså, Det finns funksjoner at du kan spille 3-4 stykker eh, før Expansion, men du var ikke på samme lag som de. Du skjønner. Det, det synes jeg var kult. Eh. Så då spiller du på lag med kompisen mot eh, datamaskinen? Ja, ja. ja. Men sånn som siste så var vi jo 3, så da ble det litt uretardig hvis to er på lag. Da. Så da ble det heller at alle er mot alle. Og så holder oss vekke fra hverandre til vi har utslettet computern. <laughs> det är sån en eh uh, color en en gentlemen's avtal, a gentleman's, ja, gentleman's <laughs> agreement. Uh, uh, for, for all, du kan inte ta datormaskinen kan i alla fall inte vinna. Det hade varit dumt. Nej, men det det är ju omöjligt De att um, kan ju göra det. De, men du de, de har ju olika vanskliga skador mm. som du kan ställa på. Så hvis det er på det vanskeligste, så er maskin veldig på. Da er den etter en gång, da har du ikke tid til å ting i, i, i, i borg og sånn. Så. Klarer du ikke å slå den Ja, som oftest, jeg spiller aldri på det hardeste. Jeg spiller mm. så midt på treet. Mm. Men som oftest, så vinner jeg. kanske det er derfor jeg liker spillet. Eller jeg slår datan. <laughs> <laughs> det er en motstander som du alltid slår när du trängs en sånn mestringskänsla. Mm. Så <laughs> so ja. um, uh, det var inget det gör så va Magic Tree. Ja. Ehm. Gudslikt. Eh Du har också ju lite käckhet och och ha en sånna fantasiverden Der du har så mange olika enheter. Eh uh, men er det lite um, utforskning? Alltså träffar du på Liksom landsbyer, og så får du liten korn av dem, eller jeg vet ikke om det er noe sånt. Ja, det er også veldig... Har jo, du har jo ressurser mm. i, eh, som du... Det er ikke bare gull som du trenger for å kjøpe ting i borger og oppkartere bygninger i borger. Du trenger også... Det er stein, det er tre, det er krystall, det er sulfyr, det er sånne skal det hette, sånn potter eh. og disse må du jo gå rundt, enten å finne, eller å vinne, få en gruva da, da får du liksom eh, du får då da per, per dag men så oftest er disse beskyttet da av någon mm. monster mm. og sammen med i borger så kan du oppgradere eh, fra town hall, så det kalles og så videre, oppgradere liksom til toppen da, så da får du til noen som heter kapitol, då får du eh, ti tusen, nei, eller 5000 tusen, jeg har men du får liksom det høyeste beløpet du, du kan få da, mm. eh, daglig, tror jeg det. Så det handler om å senke ressurser, bygge den beste heren, eh, slå motstandene dine, erobre, og så utferske kar kartet da. Ja. Yeah. Eh, det er en sånn, eh, du har både over og under verden da, Okej okay. Ja Så Det som Hvis det er det Det er ikke alle løvler har det Men hvis det er en underverden Så er det som regel De er de siste Fiendene du tar da Er de sterke? Ja, de har jo fått tid Å bygge seg opp da Når de er den der nede. Ja Så Ja det kommer jo he helt an på uh, Det var noe annet jeg på Ja um, Ja, nå... <laughs> det er <glapp. laughs> Ja, bare en par snakk. Ja, så uh, kan du si et brett, var det et par timer? Eller? Ja, kanskje, det kan... Det kommer kom jo helt an på hvor brett det er. Du kan velge ta sånn lite, medium, og large, og Excel og ja. forskjellige størrelser. Så hvis du velger et lite brett, så er det jo veldig det som oftest mindre mindre fiender, men de er nærmere mm. Så da har du kanske ikke tid til å bygge deg så godt som du vil ønske du er, Det er det jeg det å gjøre, å være fred og ro og bygge opp hassen min, bygge folk Så pleier har en god, det er ikke den beste um, strategien da, men en god hero Mhm og så er det bare sånne dårlige heroer som scouter, og, altså drar rundt og utforsker. Ja. Yeah. Mm. Skal du også uh, uh, bygge båt uh, hvis det er vann å utforske? Ja, det er, også, ja. Ikke, det er den følelsen å ha makt som <laughs> gjør at dette det, det, det spillet er gøy. <laughs> du sitter og gnir deg i hendene bare <laughs> nå skal jeg vinne verden. Det er sånn Napoleon uh, er ikke det, ja, altså stormannskalskap, kanskje. Ja, du blir jo litt på deg selv når du har liksom den beste borger med de fleste folk i, altså flest creatures, eller sånn, ja, karakterer. Så... Så ser du bare at herren din på en måte velte over motstander når knuser alt de har. Det er sikkert veldig tilfredsstillende, kan jeg se mig Ja, jeg tror, jeg tror en en en grund til at spillet har uh, levt uh, overlevd så lenge, jeg er jo på grunn av at har egentlig ikke så mye å si. Det er veldig enkel mm. grafik. Altså, hvis du spiller et... Uh, sier COD, et sånn grafikk, veldig krevende spill, ja. så er det jo vanskelig å gå tilbake til en gammel COD, grafiken grafikken er mye dårligere. Stemmer. Eller en annen serie. Ja. Mens her er grafikken strategispill, så det som oftest skjer grafiken det, uh, det som er det mest krevende, det som regel bare er enkelt og grejt. Altså jeg kan enda spille HFM PS2, ja, det er jo også en annen Strategiserie som ja, er Veldig altså, høy startet Ja, altså grafikken har ikke så mye ja. å si til. eh, Men hva med 4'en Og 5'en Hvis ikke finnes det 6 og 7 Ja, jeg tror det har blitt Helt opp til 7 faktisk eh, Jeg må jo si da at Som sagt, jeg spilte 2'en Jeg ble skikkelig hekta på 3'en Jeg spilte 4'en Da ble jeg jævlig skuffet Ja eh, det var liksom, ja, grafikken var bed bedre og sånne ting, men de har, de har gjort det blant annet. Altså når du går um, i trien, så har du en helt, og så ja. har du disse herne monstrene eller folkene, sånn. Mm. Mens i firen så har de gjort det sånn at du kan gå alene som helten, mm. er, og trenger ingen uh, folk, liksom, selv om det også går det irriterte meg veldig. Jeg tror egentlig jeg ble bare sånn... Jeg spilte jo ikke så mye da, sikkert i par dager. Men jeg ble liksom bare irritert at det er dette... De kunne ha gjort det så mye bedre. Eh, altså, gjort, det, gjort det så mye bedre enn det de faktisk gjorde. Så da gikk jeg, jeg heller bare til å spille 3. Den dør aldri. <laughs> eh, tror, du, tror du hadde hatt et annet syn hvis du prøvde 4-5-en? Eller hvis du prøvde den nye stasjonen nå? Tror du... Hadde du blitt skuffet, eller glad? Jeg, jeg har jo snakket med noen andre som har spilt i seg, og tror det var seksen eller syven skal vi sligne mer på treen da, enn ja. forspelvis firen og femen. Men det har ikke jeg, har ikke jeg fått prøvd enda. Um, um, ja, det ble i fjor, tror det var, så hadde spillet 15-års i problem, og då ble det lansert en håde modus en goda mod av trinor. Mm. Så då har grafiken blivit lite förbättrad eller tingen blivit lite sån klarare kan du säga. Si. Yeah. Ja. Så det har gjort några små ändringar bland annat før, när du går in i Borgory så må du trycka in på den byggningen, den, uh, den den den creaturen eller den karaktären mm. du vill köpa. Yeah. Ja. Men sen kan du trenger du ikke å gå inn. Du går bare inn i borg, og så ligger alt. Er det bilder av de, nede til venstre hjørne, og du kan bare kjøpe i de der. Mm. Det var en ganske grei eh, endring, eller jeg kan si. Så er en ny versjon du spiller nå, eller? Eh, ja, jeg spiller HD-modden. Ja. Og den øh, kjøpte du på Steam, eller? Eh, ja, tror, du kan kjøpe gjennom Steam, tror jeg. Ja, jeg tror det. Det tilfelle folk er veldig gira på å spille dette noite, og har det jeg snakker om, Heroes 3, så er den tilgjengelige på Steam, eller hvordan var det du kjøpte det? Jeg lurer på om jeg laster det ned, du kan, hvis du googler det, så tror jeg du, det kommer opp. Men jeg tror den skal finnes på Steam også. Så jeg, jeg kan virkelig anbefale, det er veldig kjekt å spille på LAN, i hvert fall, hvis du hvis du har noen kompuser som også er like strategispel, så er det jo den konkurrensefaktoren <laughs> som er <sier> i Pokemon. <laughs> ja, du vil være best. Jeg ser den her. Um, og du, når du spiller nå, så er det over internet eller land? Uh, det er hovedsak. Hvis jeg spiller alene, mm. så spiller jeg bare på offline, holdt det på å si. Men uh, hvis jeg spiller med kompuser, så er det jo land da. Ja. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det finns En online modus på På den nye HD moden uh, Men Det kan godt være Så en uh, stark anbefaling fra Magnus for, for at Alle skal Prøve ut Heroes of Might and Magic 3 absolut Absolutt verdt og Hvis du er glad i starta strategi spel sånn, som Age of Empires och så vidare. Jättekult. Då ska vi vidare till Japan faktisk. Oh, Genki desu Ii, genki desu ne. Watashi Super Mario no 30 shūnen no 3D Captain no sekininsha de ja, da er vi i den fjerne østen uh, i Du store japaner. Og uh, denne gangen så har Magnus funnet et helt spesielt spil til oss. Hva uh, heter det spil med Norge? Uh, det heter Muscle March. Og uh, jeg husker jeg hørt, når jeg hørte på podcasten dere har sagt, uh, at du og Joachim hadde et sekvens som handler om så sånn eller rare spiller som, som var oftest var japaner. Ja, <laughs> siden det som var ildre død. Lager jeg lager jo merkelig greie nå, og jeg husker ikke helt hvordan kommer over dette spillet. Jeg eh, har aldri spilt det, men eh, du finner jo videoer på YouTube og sånne ting, og det ser veldig merkelig ut, veldig rart ut. Hva, hva går spillet ut på? Eh, spillet går ut på at du er... <laughs> nå, må, nå må jeg forklare dette premissen, for sin det er helt absurd, altså. Ja. Ja. Ok, jeg husker bra vann. går ut på at du er en bodybuilder-karakter da. Ja, og så skal du jaga en tyv som har stjålet proteinpulver til deg <laughs> eller vennene dine. Ja. Og denne tyven da, han, han springer da gjennom eh, vegger og bygninger og forskjellige ting, og når mm. han gjør det så lager han en, po en pose eller en posering, mm. en sånn bodybuilding-posering, og då skal du eh, imitere den da med vi-kontrollen og mm. Um, så yttergast så blir ju spela blir det ju raska och raska där. du klara och på sega. Och jag vet inte hur fan min egna karaktären är, jag är en isbjörn från Norge i tillägg eh uh, och kan kan har du? Du har en amerikansk boxare, en britisk eh uh, kvinnlig uh, bodybuilder som ser ut som en man för så vitt. Ja, det, du ser spelar ju ingen skillnad på det innan amatör av Bikini på sikkert. Du har en spanjol med en flosshatt. Mm. Uh, men lystere <laughs> ja. og, og typisk. Altså, ja. Jeg tror Japan, Japan så gir de faen. I, i et de var kjører på. Japan er alltid faen. <laughs> altså, for Norge så har du ikke en viking, men du har en uh, isbjørn. <laughs> du har en sikkert forsvaltbar. Uh, så du kan spille en... Uh, Isbjørn fra Spalborg, mm. og det er du kan ispille. Nej det kommer ikke på noen andre spiller du kan gjøre det. I tillegg så har du en... Uh, Ganesisk bodybuilder med afro og en liten <gummer> <og>, gummi. Uh, og for Russland så har du uh, en bodybuilder med uh, mohawk. och uh, hm um, ho de telefoner ik ser på det bildet. Jo der der. Eh, disse er, det er han, han. <laughs> uh, de ser jo ut som de store muskelpunkter alle sammen da. Mm. Uh, og han japanske på de han har løgnnebriller og en sånn en uh, sånn hårstil som er populær nå. Sånn sånn eh uh, eh uh, manban, manban. Ja, det, ser, det ser så man bun, månen, er så bare han har månen der, så den er en ganske ligger ganske langt bak. <laughs> eh uh, Ja, et Nå, etter at du nette et spil, Magnus, Så har jeg jo sett på YouTube-video Og det ser totalt absurd ut Det er ulikt Alt annet jeg har sett Ja, altså ja, Det var derfor jeg nevnte det For uh, det er bare så utrolig Jeg vet ikke om jeg skal si Men merkelig surrealistisk Altså det er bare sånne som japaner Kan funne på, egentlig Hunn i Japan, altså ja. Uh, så Når man ser på Google-bildene, så har de blandet inn mange sånne vilde dyr, uh, giraffer og uh, romvesen. <laughs> uh, det ser ut som en pensjonist her også. Uh, I, uh, I Treiland så er det jo også en sau. <laughs> <laughs> ja, altså, uh, det, det er så absurd, og det er i Japan de kunne gjort noe så sprøtt og blandet det på disse måtene, uh, og lagt ett spil ut av det. Mhm. Uh, ja, altså selve konseptet er jo uh, Hole in the wall, liksom ja. Du skal uh, klare å lage Samme Merke um, som han før dig Han Tyven med proteinpulver har lagt Og det, det var jo et uh, Det var tv-show i Japan Og en liten stund så var det i Norge mm. også, tror jeg uh, Ja, det var vel Ylves uh, Møterveggen Ja, stemmer Der du har forskjellige hull i en vegg som kommer mot deg og så skal vel først de brødrene prøve så er det to gjester og sånn. Det var jo løy å se på ja, ja. spesielt når folk tryner og ja, ja. har nødde i vannet. Ja, det var jo vann-element. Så, så dette er egentlig et veldig enkelt spil. Det at du skal bare liksom, gjøre en positur på veldig kjapp tid og du må regere raskt. Så av de anmeldelsene jeg har så er dette et spil som sånn, och det som nu sätter på når du vill ha lite löjje men det är inte så väl djupt ackurat. Nej, jag tänker det samme at uh, du får deg en god latter av detta här och jag är säker att uh, säker den slager på et uh, förspel eller något sånt, men det er, det är ju inte så härligt si. det, det kommer väldigt fort igen det, väl tro Jag tror i grunden så är detta baserat på uh, en arkademaskin der du skal putte i Liksom en 10-20 kroner Og så spiller du et par minutter Og så var det løye Og så går du videre til neste maskin da. Så det er kort kortvarig Og jeg tror spillet koster Kanskje 500 Nintendo poeng på Wien Men jeg vet ikke om man fortsatt gjør det Jeg har ikke sjekket Eller om det fortsatt eksisterer Ja, akkurat Det, det er jo så Ultra spesielt, og jeg vet ikke om det solgte særlig bra heller, at det, det kom en oppfølger, eller om de bara tråkket det fra markedet. Jeg vil aldri tro at, at det har kommet en oppfølger, men uh, du vet jo aldri i Japan. De finner på sikkert mange andre merkelige ting de kunne ha hatt med i dette spillet, som de ikke ble med innpustet. Men jeg, som sagt, jeg... Jeg tror just allt stallen till sig det blir en offerlot. har du lyst och alltså när du ser videon och ser på bilderna har du liksom får du lust att köpa det? Jag får lust att pröva det. Ja. Men uh, hade varit möjligt att köpt eh uh, en demo eller nåt sånt. Så ja, like ja, det må. Det er jo like som demo. det Det var jo cirka like lenge. Ja. Så. Nei, som sagt, jeg kunne godt tenkt meg å prøve det, med, men jeg ble jo veldig fort lei det, det ser du jo. Så jeg tror dette, det er jo nok et spill som er litt sånn, det har blitt på en sånn en K.I. alle dager-faktor. Jeg nevnte nok ikke dette spillet for at du skulle anbefale det. Jeg nevnte det fordi det så absurd. Mm. Og det det är ju det sånn med japanska spel eller vissa japanska spel att det er så absurde at De får en sån egen sån kultstatus som uh, gör det värt att checka ut och läsa lite og eh och checka ut definitivt checka ut Youtube videorna. Ehm um, får det här det är ju se på. Ja, det er utrolig løy å se bra, spesielt, uh, spesielt Treiland. Ja. Jeg vet ikke om du, hvis du har sett videoene og lest litt om det, så tror du får litt av den opplevelsen, egentlig. Du, du trenger liksom ikke å spille den. tror tror nok det er nok å bare se filmer på, mm. klipp på YouTube. Men det er veldig bra innspill uh, for... Uh, Jag har listat några länder så i alla i kommer det se några länder all i gen men du vet aldrig med Japan. Uh, skal ska lovade dig till ha sig ändå något så ännu merkligare detta här. Ja, det kommer nog i näste episode av eller i näste gang med spela. Um, du står Japan också ska man nog få sett något som är ännu språrare. Jo mer och vi är sammen, vi ja, är sammen, vi ja, är sammen. Jo mer och vi är sammen, jo mer och han blir, din vänner er men någon vänner din, men jo mer och vi är sammen, jo mer och så prat Ja då är med tillbaka i samspel sektionen vår och mig och dig Magnus, med har spelat et spel samen. Eh och med varit på rymdfärd faktiskt ja, eh Football Space Adventure. Detta detta mm. uh, var litt, det det en del samhandling. Och det är det det handlar om å, i i, i denna sekvensen handlar det om spel där du måste samarbeta och inte bara spela Ja, det blev at med uh, butta ju på då, men det var att en ene hade den där en uh, uh, paden mm. Eller ja. Og styrte da motor, de motoren skulle på, mm. eh, de forskjellige barene med eh, strøm og, ja, forskjellig. Mm. men han andre styrte jo opp og ned, og eh, kunne sende ut, hva var det? Nødbluss. Nødbluss. Nødbluss. Ja. Men um, ja, den satte paden også. Eh, hadde en sånn, hadde det skjedd sånn laser? En sensor. Sensor som kunne... Ja. Så møter du sånne holdt på å si, bomber. <laughs> ja, det er på en måte hva kaller du det? Det er sensorer med maskingevær på droner, kanskje. Mm. Uh, som hindrer deg i å komme videre. Mm. Ja, så da når du kommer til uh, en sånn drone da, ja. så den som har denne padden, mm. får jo opp hva eller drone reagerer på så hvis det er motor, kraft eller strøm eller sånne ting, så må han skru av eller skru ned de aktuelle barene på dette her det ja. høres ut som mye, mye arbeid <laughs> ja det ble ganske mye til å begynne med i hvert fall kar heter egentlig det, er, altså på engelsk er det micromanagement? Hvem er det norsk ord for det? Ja, eller multitasking vil jeg ja. si det, Men det er også engelsk. Um. <laughs> <laughs> no er ikke vant til ting på en gang hele Fler, tiden. Flere, flere ting. Flere ting. Flere ting. Nei, jeg vet ikke. Det Du må i hvert fall holde tung og bent i munden, for her går det fort unna. Selv om selve det å fly er ikke en chapting men det er å styre et skib. Hvor to personer skal styre et skib, så må du kommunisere og samarbeide bra. Altså hadde vi ikke kunnet snakke til hverandre, så tror jeg det hadde gått ganske galt. Ja. For en av disse laserene reagerte jo på strøm, eller så da måtte vi, måtte jeg, du måtte si fra når jeg skulle skrømme ut motoren, <laughs> ja. når man hadde passert denne laseren, så skru om at jeg skrur på mot ja. henne. Det ble jo en del sånn prøving og feiling der. Ja. Heldigvis så er det uendelig med prøving og feiling, for her kommer du døde masse, masse. Ja. Uh, men det er en del av skjermen er jo at her handler om å ha det gøy og utforske og prøve og feile, og når du skjønner det, så er det, å oh, ja, bra tenkt. Ja, det er jo en, en del tenking også i det mm. bildet, sånn man skjut ju på de här knapparna ja. som var två av dem var väl enkla så var det två som var lite svårliga ja, ja, som måste bruka till exempel blussarna på Som va? Man skjuter in för träffa därför knapparna så det genom hela så målet liksom tänker jag, vad vad man gör för att komma förbi eller sånting. Det är ju uh, lite sån huskespill, eller gåtespill, nesten. Hjernespill. Um, Hjernespill, det er du um, det er som liksom en liten uh, hjernenudd. Hvordan, med de hjelpemidlene jeg har, hvordan kom jeg fra punkt A til punkt B heilkjennet, uten å eksplodere, eller prioritert, eller hva det det er fiender eller droner som er utgitt til deg, og så må du overleve og komme deg på. Selve brettet er jo ikke så store, um, hvis du, hvis du vet veien, så flyr du gjennom på et par minutter. Men det er veien bort her som er vanskelig. Og unngå disse fellene. Og samarbeide da. Um, er det enten det er eller det er vann, eller... Nå har vi bare spilt en time av det. Uh, synes du det var utfordrende? Ja, det, det vil jeg si. Uh, som sagt, du kommer jo in i det. Du lærer jo hva du må gjøre for å kommer forbi tentakler eller raser mm. men det krever en del koordinasjon spesielt når har det spesielt når du har det brettet ja. at det er mye mye å tenke på og så må jeg i tillegg det med deg ja. hva, du, hva jeg skal gjøre når du gjør det og sånne ting så ja, det, du må tenke tror du dette er et spill for uh, sånn parterapi? Hvorfor skjer det noen par som må lære seg å kommunisere? Ja, kanskje det. Jeg kan jo oppstå kranglogg. Nej jeg sa du skulle gjøre det! Jeg sa det skulle trykke nå. nå! Du trykte for sent! Et sekund for sent! Jeg ser på meg at folk som ikke er flinke til å kommunisere, at det går ikke så bra ut i dette spillet. Altså. Du, du, du ser for deg at de... Bukke timen hos terapeut, og så spiller de. Det spiller foran terapeuten, så tar han notater. Ja. Nei, du er ikke så flink i kommunisering, og ja, du hører skitte. Ja, for uh, du, du trenger jo en konstant uh, kommunikasjon, tilbakemelding fra hverandre for å komme, komme deg gjennom dette. Mm. Um, og noen ganger også en plan også. En plan. Uh, og jeg tror... Vi er egentlig ganske tidlig spel så jeg tror ting blir bare enda, enda mer og mer avansert. Og det panelet som du snakker om på padden. det blir bare mer og mer knapper. Og til slutt så har du sikkert ti ting du må justere og trykke på, og samtidig så må noen andre person fly gjennom liksom et virvag av laser og vind og vann. Um, så jeg tror det kan bli veldig utfordrende, men også veldig gøy når du kommer dere gjennom som et lag for dette er et lagspill. Det vi ikke gjorde var at det, det går an ha en tilspiller, men han styrer egentlig bare øh, han styrer egentlig bare nødblussen, og den, det lyse så går rundt. Nå styrte du både lyse og øh, panelet, men det går an å det lyse til en treespiller. Mm. Men synes du det var for mye? Ja, eller, takler du det sånn greit? Ja, så altså, når du visste hva du skulle gjøre, ja. så var det ikke så mye. Men når du liksom, måtte tenke, liksom, skal jeg bruke lyset, og må jeg bruke det og det, da, da kan du være midt i kampens så som <laughs> det var litt mye. Ja, um, så det, jeg, er, jeg har i hvert fall koset meg... Uh, Spillet med andre da Jeg tror ikke det er et spel du spiller alene For da forsvinner mye av poenget Ja, det er jo det Å kommunisere Og ja. samspille Men det du sier med at Det, det blir vanskelig Og at mestringsfølelse Er vel noe Med dette spillet Hovedpoenget med dette spillet altså, mm. Hvor vanskeligere det blir Hvor mange mestringsfølelse får du At du faktisk klarer å finne ut av det, eller ja, gjennomfører det og jeg tror eh, det dette spillet er, fungerer veldig bra på er den mestringfølelsen du får som et lag for med andre flerspillerspill så spiller du kanskje bare eller gjør sin egen ting og så samarbeider dere av og til, men det spesielle med Affordable Space Adventure er jo den asymmetriske eh, spillingen at folk gjør ulike ting og, ja, du, og folk må være flinke på sin del Som de, de som de passer på hverandre Altså du tenker sånn Sånn Skytespill, Call of Duty for eksempel ja. Der du har akkurat det samme Som ja. Du har akkurat de samme våpene og knepene Som medspilleren ja. Så du gjør i bund og grunn det samme Mens her er det To forskjellige Ting du altså, Eller mye mer enn det da Hver person har sin funktion sin rolle Mm. Eh och då kommer utförliga vandra rätt så lite. du manglar han ene så eller vel, hvis om han ene inte gör jobben sin så sliter du. Mm. Og det det er, det, er, det det syns jag är det är så ofte du ser det i uh, dagens spel faktiskt som där de nästan kräver att eh uh, bägge ehm um, jobben sin på forskelgemoder. Uh, stort sett flere spillere nå Så gjør du dine egne ting Og, og, og til slutt så bare Regner du sammen poengene Og så vinner dere Men her er det Uansett hvis den ene er god Og den andre suger <laughs> Så eksploderer dere til slutt <laughs> Og det er det som er løyet At dere uh, kommer kom sammen som et lag da. Ja, det er jo ikke bedre din dårligste spiller. Ja, det er det. Det den svageste leddet, liksom, mm. I, i, i kjeden. Det den som kommer til å enten vinne eller tabe for, for laget, da. Um. Men uh, det, det spilet kostet ikke så alt for mye. Jeg kjøpte på salg. Um. Men det er, tror jeg, en sånn 70-80 kroner på Wii U. Uh, og det kan jeg jo anbefale til... Folk som har lyst på en kjekke flerspillopplevelse, eh, som er noe utenom eh, Call of Duty og skydespill og ja, fotball og sport og sånn. For eh, det er en veldig spesiell atmosfære, eh, selv om miljøet. Altså, hva du om presentationen og eh, grafiken og lyd og lyd og hele pakket? Ja, altså... Nei, grafikken var jo grei den. Det er jo ikke sånn... Sånn... Kjempebra. Altså, det er grei nok grafikks for spillet sin del. Mm. Uh, grafikken har ikke så mye å si. Uh, elementene da... Uh, altså, det er verdensromme, men så går, kan du gå under vann. Mm. Uh, Då går du... kan du gå gjennom huler, og... Du må passe deg for disse dronene. Du må... Inngå mm. de... Så At du jeg, jeg synes at det både Vi spilte jo ikke så langt om, Men jeg synes det er så langt At, det, at elementene passet veldig bra mm. Det var jo Bra stemning Bra stemning tror det er det det er godt for altså, Dette er et Wii U nedlastningsspill Det handler ikke mye om grafikk uh, Det handler mer om Stemning vi skal gi deg At du er isolert O alltså eh jag har huvudvisso en det är väl men det er att du egentligen er på et budgetäventyr, rymdäventyr på budget. Att du kör runt i ett sån IKEA rymdskepp. Um, og så blir du strandad på den planeten så må du liksom överleva och få komma igenom hinder. Vi hjelper på Ikea-romskip, eh, og det er liksom litt absurd i seg selv, men du er jo også på, stadig på jakt et, et nødsignal. Ja, men var jo innom ja. et eller to, da det var liksom, nei, dette nødsignalet funker ikke. Ja, dessverre. Dessverre, men det er masse andre nødsignaler som har vi slått ut av... Hva ja, var det? Et annet kjip? Ja, jeg tror som, ja. som er, er oppe i deres sted. Så du får bare gå og fortsette deg <laughs> da. Ja. Jeg synes det er litt sunn på uh, disse, jeg vet astronauter, eller om det bare er folk på ferie, liksom. Men jeg tror ikke de har begitt seg ut på denne ferden for å møte fare. Jeg tror de skulle egentlig bare gå på safari. Altså, familien Jensen sko på romsafari, og så ble de stranda på en dødelig planet. Litt, altså, full av, det er egentlig mye sånn. ser tendenser til at de vil bygge mystik. Du, du flyger rundt i gruver og ganger, og der ser du maskiner, og det har tidligere vært et samfunn eller en sivilisasjon der, som du ser resten av ruiner. Så det er litt noe mystikk å, å finne ut av. Eh, hvordan du overlever dette Og hva skjedde med denne verden og Hvordan skal du komme deg hjem Ikke minst Ja, så er det jo disse her For eksempel de tentaklene Som eh, Ja <laughs> er, De henger i tag Og på På bakken og sånne ting eh, Det er jo ikke akkurat eh, Et hyggelig element Det er jo Dette skal være en sånn Uhyggelig plass å være <laughs> Ja Du har ikke lyst til Du har ikke lyst til å være det Eh uh, så det, det, det, jeg tror det er den sånn rare blanding av kos og uhygge. til varte det koselig å fly rundt der når du er under vann og du glir av gårde og så. ingen fare og ingen fare, og det, det er det mm. Men så kommer det takkel og tar deg liksom <laughs> og så dør hele familien. Uh, ganske grotesk egentlig. Ja. Ja. Ehm. Um, Eller har du noe mer å, du vil si om affordable space adventure? 70-80 kroner du sa ja. så da er de jo ganske affordable <laughs> veldig bra poeng jeg tror vi må avslutte der med på det toppunktet da så skal man vi gå videre til neste avsnitt Hvem du Då skal vi spille «Hvem i fasikken er du?» med Magnus her. Og den gangen skal jeg tenke på en karakter. Og så har Magnus 20 spørsmål på fin finne ut «Hvem er det jeg tenker på?». Så bare set i gang, så skal jeg telle spørsmål da. Ja, det kan bli spennende. Um, er denne, eller denne karakteren på konsol? Nej. Nei. Uh, har den karakteren sin egen serie? Ja. Ehm. Okay. Um, er denne karakteren uh, tilknyttet Nintendo? Nei. Er denne uh, karakteren på PC? Ja, ah, på PC. Ja. Ok, en spillkarakter som finns på PC, det er bare uendelig mange. <laughs> <laughs> er det første persons uh, Det er det ikke. Oppi femspørsmål. Mm. Jeg tror du uh, jeg, jeg du har kommet deg en vei nå. Det lover Er det uh, et eventuerspill? Det er det. Hej. <laughs> ok, så en karakter til PC til uh, eventuerspill. Er dette en gammel uh, et gammelt spill? Altså... Er det eldre 2000? Ja, det er det. Eksisterer eh. denne spilserien enda? Nei. Mm. Nei, det vil jeg ikke si. Nei, de, de har nok... Uh, lagt noe litt på is. Ok. Eventyr. Jeg har ikke peiling. Hva det kan det være? En... Spill, til PC, som er eventyrbasert. Spilte du mye, det er eventuelt spil på den tiden Som er 2000 Ja Øhm um. Nei Det Tror jeg ikke Eventuelt Hvis ikke det, ja, det Er det en Det er ikke en strategispill Nei, ok um. <laughs> Dette er veldig vanskelig. Dette ble veldig vanskelig. <laughs> um, vel, hva, hva eventyrspill kan du da? Hva eventyrspill? Uh, Final Fantasy er det et eventyrspill. Uh, ja, men det er mer uh, konsolbasert. Hva med... Uh, den Elder Scrolls det det uh, ja, det var vår VC en men uh, du er på mode är lite i fel äventyrvärlden. Ehm. Um, vi tänker äventyr på nann mode. Sånt snevigt och det där ja. Ja, ja, på en måte, men uh, jeg tror kanskje, jeg vet ikke om kanskje du ikke kjenner denne karakteren, rett og slett uh, som er litt sunn da men uh, hmm, jeg tror hvis jeg sier navnet nå eller hvis jeg sier spilserien så kommer du til å tenke, å oh, ja, ja, ja, ja den du kjenner sikkert til spilserien men du kjenner ikke til karakteren Uh, okay. Skal ska bara avsluta. Okej. Okay. Det är Monkialen. Jag har eh uh, det var typ PC, va? <laughs> ja, det var typ PC. Oh, jeg, det är länge sedan. Och hur personen hette? Nej, det det, Nei, okay. det har jag inte. Vänta vad? det är Guy Brush 3bud. Eh, uh, <laughs> du är aldrig klar. Nej, men uh, da synes jeg det var litt urettferdig. Uh, Men jeg kan jo heller reversera Og så kan du tenke på... Hvis du har en som... Um, som jeg kan skrive Så tar tag den nå i... Uh, på sparket. Ok. Det er en karakter jeg tenker på. Uh, ok, da skal bara bare starte. Mm. Er det... Um, er en konsol-person? Mm. Nei, jeg tror jeg var på konsol. Ok, da må det være PC. Uh. Er det en man Ja. <laughs> um. Er det skydespill? På en måte, ja <laughs> På en måte, Det er en mann um, Skydespill Mann På PC Kom det før 2000? Ja, hvis det ikke kom Før, så kom det i hvert fall Rområdet rundt, rundt, rundt, rundt de tidene Øh uh, rundt de tidene, mann, uh, på en måte skydespiller. Jeg tror hvis jeg finner hvilken type spill det så kan det hjelpe meg. Uh, er det første person? Ja. <laughs> ja, du må tenke litt om det. Ja, fordi, som første person i dag, så tenker jeg jo at du ser bare det personen ser. Ja. Men, der så kunne du se karakteren. Du såg en bakfra. Å oh, ja. Så det er, er det første person? Det er tre person. personer. Tre ja. personer. Uh, så nei, det er ikke første person. <laughs> ok da. Uh, men det hjelper jo litt. Grann. Hvis du ser, du, du, du er litt bak. Du ser på en måte kroppen hans, eller skuldrene hans, eller noe sånt. Og baghovet. Ja. ja. <laughs> og den man en er det fra GTA-serien? Nei. Faen, jeg, jeg, jeg trodde jeg hadde kommet meg nærmere det. Men hvis du ser bak skulderen hans... Og så er det rundt 2000-tallet. Å uh, til PC. Å til PC? Så kan mer at det er bare jeg som det du spiller da? Sånn så, du har det med Monkey Island Men uh, det, vi, vi kan kjøre litt til ja, ja, nei, men jeg tror ikke jeg klarer dette det. um, ja. Helvete det, nei, det, altså, Hvis du har spilt så må jeg i hvert fall ha hørt om det um, Siden jeg spiller sånn lite spil <laughs> Vel, jeg, tror, jeg tror jeg har vært bort i flere spil du har Men uh, jeg må i hvert fall ha hørt om det, selv om jeg ikke har spilt det. Mm. Føler jeg da. Er det et sandkassespill? Ka var det med sandkasse? Det er som en by, og så får du utforske byen litt. Man ramponerer hvis du vil, men så er det en historie. Eller er det oppdrag? Du er et brett, full for brett til neste oppdrag i blandning. I <laughs> blandning. Ehm um, Är du inte superhalt? Nej, men du er in på Norge. Hu. Uh, uh, eh Är du Är du från film? Ja. Er det Matrix-spelle? Nej. Oj, var nästan inne på någonting där. Eh, uh, men det är en film. Uh, er det baserat på en superhjältfilm eller superhjälte serie? Är den baserad på en superhjälte serie? Tecknad? det baserat Nej, det är det. Nej. Men du er på mode en, en superhjält. Vad fan? Uh. Han har inte ikke... det är liksom sånn så Batman, han har inte ikke superkrefter, men... Når du de, ja, ja. først har laget en film av den, så er den jo... En helt, i hvert fall. <laughs> oh, ok, dette var noe. Uh, en helt uten superkrefter. Hvem har du? Du har MacGyver, du har Batman, um, Fantome, men... Han har ju lite krafter. Ehm. Um, det är i princip på en teckneserie som du säger. Nej. Men spelet är baserat på en film. Mm. Ja. Um, har det kommit uppföljare till den filmen? Ja. <laughs> Då går vi lite ut i filmvärlden. Um, se det matrix eh Åh. Nä för läge. Jag är modklar det. Ehm. personen är en äventyrare på mode. Åh, ja, när när när det. No, no kan inga. Far en det er Indiana Jones, sant? Yes. <laughs> Helvende! Ja, takk skal du ha, Agnes. Den var, Den var god. Den føler jeg vi hadde tog i tidligere. Men spilet... Hva, sp altså, hva spil var det du tenkte på? Uh, det var et spel som meg og Brommen spilte ganske mye på, datamaskin. Det var et uh, Indiana Jones-spil. Jeg tror ikke det var basert på noen film, fordi vi fikk PC på, siden, på tidlig 2000-tallet, og... Mm. Jeg tror dette spillet faktisk fulgte med Jeg er ikke helt sikker Men det var utrolig gøy For du måtte løse Litt på en måte, som det spillet vi spilte i dag eh, Ikke at det er droner og tentakler Men det må være sånn at eh, Nå kommer jeg til Et eh, punkt der jeg må Jeg må gjøre, jeg må, ja. gjøre jeg må finne ut noe Jeg må dytte inn den steinen Eller jeg må bruka pisken Eller Ska vi se om jag finner spelet som du spelade. Alltså det var över skulderan nogis. Men den den ser liksom sånn Den ser litt ny ut. Eller var det ser, ser detta igenkännelig. Kjent ja, det var den vinkeln där i alla fall. Jag trodde kunde och sånn at sån att trodde kunde få få första men det var som ofte så sånn, så det den vinkel, eh, vinkel från bak skuldern som vi uh, pleier å spørre Ok, har jeg funnet Indiana Jones And The Emperor's Tomb Ja, det lyder ganske skjønt Indiana kjent. Jones Så skal vi finne ut uh, Litt fakta om dette spillet uh, Spill fra 2003 Stemme, ikke så langt i fra den tida Utgitt på Men det var på konsolen da. Det visste jeg ikke Playstation, Xbox Windows, og, og så videre. Utgitt av uh, Collective, nei ja, laget av Collective og utgitt av LucasArts. Jeg vet du, dette spillet har jeg faktisk aldri hørt om, det stemmer. <laughs> Men selvfølgelig, karakteren er velkjent. Um, og kom ut på Xbox, Playstation 2 og PC, som sagt. Hmm. Uh, og jeg har fått bra kritikk. Ehm, um, Då kunde hon dock rätt spela. Men det faktiskt inte jag tror jag det. Mm. Det var i alla fall men det var förväldigt gøy att spela när du har sån gåta och sån. Ja. Sån Tomb Raider. Ja, jag det ser väldigt Tomb Raideraktigt. Ja, måste jag säga. Ehm. Och Tomb Raider var ju också hot på den tiden. Ja. Jeg, jeg, på mange måttar. <laughs> Double betydning. Double betydning. Stiligt. Ehm. Um. Takk for spillet, og der, da lærte jeg om et nytt spill som jeg aldri har dem om før. Jeg tror det er alt vi har for denne gang, Magnus. Hva synes du om, om hele opplevelsen når vi sitter i studio? Det har vært en positiv opplevelse. Det har ikke vært så, så vanskelig eller skummel som jeg trodde du skulle være. Jeg trodde du skulle bli grillet og sitte der og svette. Og hvis det er mål å Ja, men jeg, jeg må jo si da at, at jeg synes at du og Joachim gjør en veldig bra jobb. Ja, takk. At de har sånne gode radiostemmer. <laughs> Bløilsmykestemmer. Ja. Nei da, vi var koser oss og håper at vi har at vi tilført stille overgangene til folk. Ja, så jeg håper at jeg først må jeg takke for at jeg lov til å være gjest og komme og, og fylle med du og Var Bare hyggelig. Så håper jeg at du og jeg blir med min uh, insats. Jeg synes du har gjort en kjempebra jobb. Og det siste som gjenstår er jo at du uh, introduserer uh, denne episoden sang. Um, som, uh, jeg kommer til å legge inn i tid, men du kan fortelle litt om... Uh, ja, du, jeg tenkte å ta noe av uh, et utsnitt av uh, spillmusikken til Heros 3. Uh, ja. For uh, uh, det är väldigt väldigt uh, bra musik. Det passar till att lägga väldigt stämningen full. Ja. så kvärt hver liksom kvärt område eller kaslott har liksom olika uh, musik då. Och denna tillhör det er slottet som du spelade mest eller? Uh, ja nå har ikke jeg helt bestemt meg for hva, hva jeg ta, men uh, det hø hører oss tre i hvert fall det hører oss tre i kjempebra Magnus da skal vi få høre den sangen så sier jeg bare takk for meg og takk for at hun kom også